på Radio kommunist Sveriges kommunistiska parti i Burlöp. de som är i studion är John och Viktor. Ansvarig utgivare för dagens program är som vanligt Richard Steinberg. Vill du ha kontakt med kommunisterna så ska du naturligtvis gå in på vår hemsida www.eskup.es. Där finns all kontaktinformation till övriga landet. Där finns kontaktinformation till norr och där finns i, till Mellansverige. Men ni som bor här nere, ni kommer naturligtvis till Södra Förstadsgatan 132 i Malmö där Borlöfskommunisterna har lokal tillsammans med Malmö kommunisterna. Den adressen ligger ända uppe vid Dalaplan så där hittar ni lätt dit, och där är öppet onsdagar och torsdagar mellan 19 och 21 Passa på att kom dit, ni som bor här nere och lyssnar på sändningen live. Det är lätt att ta sig dit. Ni som lyssnar över internet har ju naturligtvis kommit in på www.kommunist.se Då får ni ta kontakt, de kontakter som finns på www.skp.se Telefonnummer till studion om ni har någonting ni vill diskutera är telefon 040 43 70, 70 eller 040 43 71. Om ni vill vara med och diskutera det vi tar upp i programmet eller har någon andra synpunkter vill ställa frågor om kommunisternas politik dagens program kommer att handla om EU-valet. Vi ska ta upp privatiseringarna. Vi tänker upp på apoteket. Och vi ska försöka hinna med att ta upp en, hel, en del om pensionerna och telekompaketet som antogs i EU, EU nu för några dagar sedan. Eh, onsdag tror jag det var. Man, eller torsdag så kommer det inte ihåg riktigt mycket. Men i varje fall så ska vi som vanligt börja med arbetslösheten och den stiger, i synnerhet stiger ju de människorna som är placeras i armsåtgärder därför att jobben blir mindre och mindre de rika, eller företagen och kapitalet sparkar ut fler och fler människor i arbetslöshet det är naturligtvis inte bara företag och kapitalet som gör det utan även den offentliga sektorn gör det. Alltså kommuner, landsting och, och staden, skärmer på sina jobb. Och det blir man naturligtvis eh, tvingat till på grund av eh, dem. Alltså att vi ska underordnas EU-slag och bland annat det är eh, taket som man har satt på hur stor andel av eh, som får användas för den offentliga sektorn. Ett eh, tag som nu eh, Lars så har, eh, har accepterat. Jag höll det på sig Lars Werner men det är faktiskt en så Han var aktuell. Men varje fall så är det ju ett tag som vi hela tiden har motsatt oss. För vi vet ju att den offentliga sektorn har alltid varit motorn i, i den ekonomi som har drivit samhället. Utan offentlig sektor och en väl fungerande och utbyggd offentlig sektor så kommer naturligtvis samhället till att ramla ihop på sikt. Men man har ju skapat ett EU som ska som är kapitalets förlängda arm och ska försöka se till så att profitorerna får hem sina profiter. Men nu kommer vi in på annat ämne. Det var ju om det fackliga och de arbetslösheten vi skulle, skulle prata om vidare. Också. Det, det är ju så att nästa år är det en avtalsrörelse som berör 3,5 miljoner. Eh, LO-medlemmar och säkerligen många andra och det gäller naturligtvis att eh, inse att eh, den fackliga ledningen om man säger Vanja Lundbevedin och torparna omkring de är ju naturligtvis väldigt krismedvetna och det har de ju naturligtvis råd med de lönerna de har och de lönerna de beviljar sig själva och många andra jämlikar så kallad. Men det är viktigt alltså att arbetarkördelsen tar kamp för ordentliga löner och inte låter sig nedslös av krisen. Vi minns ju då det facklet, alltså på Volvo där sparkades en, jag vet inte var 1500-2000 man tror man sparkar ut. Från, eh, från Volvo beslutar man på ett styrelsemöte på samma styrelsemöte så beslutar man också att dela ut fyra miljarder eh, till aktieägarna plus en eh, massa bonusavtal till direktörer direktörer och generaldirektörer och allt vad de har där på Volvo de, de är ju alltid väldigt dela med dem eh, eh, Grejerna. En som var då representanta för IF Metall, Olle Ludvigsen han sitter också med då i Volvo styrelse, var med och bevilja den eh, aktieutdelningen samtidigt som hans arbetskamrater sparkades. Så tyckte han att det var rätt att dela ut fyra miljarder till, till aktieägarna och bevilja en massa bonusar till till eh, direktörerna. Så det visar att LOs kamp LO över Metalls kamp mot de där bonusarna är inte särskilt uh, uh, är särskilt allvarligt menad. Och vi ska tänka på Olle Ludvigsen. Han är andra namn på Socialdemokraternas valsedel inför EU-valet. Han han har naturligtvis inte tillräckligt lön. Han har kanske ingen bonus på Volvo utan han är ute efter de först och främst 80 000 som de har i så kallad vanlig lön. Dessutom har de en massa bidrag för att anställa en sekreterare och resor och det, traktamentet och det är ju samma personer sen som går och klagar på att staten inte pumpar in en massa miljoner sen i Volvo för att man ska försöka rädda Volvo och att den ska gå ner i avloppet om man säger så så precis som du säger Jan, de här personerna på inte ett sätt, alltså de är representanter för arbetarrörelsen för att de har blivit valda men de representerar egentligen inte arbetarrörelsens ideal eller alltså arbetarklassens intresse på något sätt det har vi ju sett hela tiden, vi har sett också Thank <laughs> you att hur man har gått bakåt, man har gått, som du sa, man har gått med på de här lönesänkningarna, nu har man tvingat unionen också att gå med på dem. I, uh, alltså man har dragit in dem inför arbetslöshetstolen, man skulle dra in dem, men sen så sa unionen gå med på det här med sänkta lön. Så att uh, det som krävs av arbetarklassen idag, det är att man inte kan, man kan inte stanna och titta på, alltså, vid sidlinjen. Alltså. Man kan inte vara bänkvärmare hela sitt liv, utan man måste faktiskt gå in på planen och ta den matchen mot kapitalet som finns och, och på så vi skapar förutsättningar för vet du, att man ska tillgoda sig sina egna intressen. De här människorna visar väldigt tydligt att de inte alls tillgoda sig deras medlemmars intressen. Ja visst. Vi, och och det, det, är ju, det är ju det som är det stora problemet. Att den lilla, liten statsapparaten, statens man så kallad. den har ju ett byråkratiskt skikt som som eh, har hand om eh, vad ska man säga stats, statsapparaten D där ingår eh, alltså det är ju kapitalet statsapparat staten sig helt och av kapitalet så sen har den tillsats liksom en överbyggnad då riksdagen, polis, militär, våldsapparaten är ju särskilt väl utvecklad och även eh, även den höga eh, topp eh, fackliga ledningen har blivit en del av stadsapparaten därför att de, de, de tillhör och med de människorna. Det visar sig tydligt i den ställning de tar till olika situationer. Vi ser en annan som heter eh, Anders Forslund. Han är... Eh, han är chef för institutet för arbetsmarknadspolitik. Man har massa institut där man kan tillsätta sig. Och han upplever nu till exempel att folk har lämnat kassan som ett väldigt stort problem. Och det kan man tänka sig att är, han tänker på de medlemmarna, eller de människornas dåliga ekonomi och sånt nej det är inte det han tänker i första hand på utan han tänker i första hand på att de skiter i att in sig på arbetsförmedlingen och arbetsförmedlingen har liksom ingenting att hota dem med det är det som är problemet för man kan inte, om man inte har avkassersättning och lever på något vis utan avkassersättning så kan ju naturligtvis uh, arbetsförmedlingen inte hota med att dra in den ersättning man har inte har fått. Och det upplever han, eh, Anders Forslund, som det, som det största problemet. För det kan bidra till alltså att eh, det blir en tröjare arbetsmarknad. Men det, det ligger ju lite i det vi faktiskt pratade om förra programmet när vi sände ju då vi nämnde att idag i Sverige så bör man inte ha militären som tvingar ut för, alltså att peka dem med, med gevär på dem för att de ska tvingas till och gå till arbete utan idag använder man ju avkastan av sådana här instrument, inte bara för att eh, tvinga dem till att ta arbete eller vilket arbete som helst utan man försöker ju också sätta någon form av tår i arbetarklassen att de ska bli reda och inte våga Protestera på något sätt. Och, och han bekräftar ju egentligen det som vi sa ju då eh, i förra veckan. Mm. Ja, så alltså, egentligen, jag visste inte att kaulet var så stort att så många inte ska in sig här arbetsmiljön. Officiellt arbetar sig omkring 400 000 och han med att ungefär var femte ungdom till exempel under 25 år är inte inskriven i arbetsmedlingen trots att de är arbetslösa det innebär ju att ungdomsarbetslösheten sträcker till 40 000 unga mellan 16 och 25 år som är arbetslösa och är det då många av eh, äldre oss som är arbetslösa så har vi alltså en verklig arbetslöshet som är betydligt större som vi brukar prata om tidigare och även alliansregeringen, den nuvarande alliansregeringen pratar ju innan valet om det så kallade utanförskapet och nu visar det ju sig att utanförskapet är betydligt större än vad, vad man har påstått Tidigare, alltså arbetslösheten. Och arbetslösheten vill kapitalet ha för att man ska kunna hålla nära lönerna. Och naturligtvis kan man hålla ner lönerna så blir det större profeter. Det är det vi ser på Volvo. Alltså därför kan de dela ut höga profeter trots att man sparkar folk. Eller man sparkar helt enkelt folk för att upprätthålla profeterna. Så därför är det ju viktigt inför den kommande avtalsrörelsen att förstå det sambandet att alltså man sparkar folk för att kunna öka profeterna. Det är inte på, på grund av någonting annat. För man anser sig, alltså att man tycker hellre att människor ska gå arbetslösa än att profiterna ska sina. Mm. Alltså, alltså det, det som du säger där, och det, jag läste en artikel och syns näringslivet. De har ju alltid gått ut och sagt att det är lönerna som gör att ungdomarna är arbetslösa. Och då använder man just det argumentet med arbetslösheten för att man ska på något sätt kunna pressa ner du, lönerna för, och att man får sämre villkor också. Så precis som du säger, vi, vi hoppas ju att folk förstår det här just nu när det är en sån här finanskris eller kapitalets kris egentligen. Att man inte eh, blir på något sätt att man ska bli av med jobben, bli av med dem, bli med ändå liksom, och, pengarna hamnar i, i sådana fall bara i ni, kapitalet sviker. utan det vi ska göra ju, vi ska ju kämpa ju för att ha en annan typ av arbetsmarknad, en annan typ av ekonomi där man inte har den här typen där man hela tiden ska sparka folk för att man ska tillfredsställa några stora aktieägare. Nej, AMF-direktörer och andra direktörer och privata näringslivets direktörer. De har fått alldeles tillräckligt. Nu försöker gå in en, en som heter Klaus Helgren. Han är tidigare förbundssekreterare i Pappers. Rent så är Vanja Lumbu veden. Jag läste i dagens LL-tidning där han, han skriver att att Vanja Lombi-Vedin- blev fört bakom ljuset- 93. Då hade alltså man tillsatt en så kallad- eh, ersättningskommitté. Och där ingick Erland Olausson- från LO. Och, na, och naturligtvis- eh, den- eh, vad heter han, saftdirektören- som eh, var ordförande- av AMF. Och-, och ja, Vanja Lombi-Vedin- påstår ju att hon har blivit förd bakom ljuset av dem och av och Elme Haugen och det är ju den Klaus Hellgren som understöder dig. Det. det är ju bara det alltså, att han är ute på väldigt hållis från 1993 ja, då, ja 2003 då var inte Haugen anställd vid AMF utan han kom eh, långt eh, nej, jo eh, han kom långt senare än, än, alltså Vanja lundby var tidigare anställd var tidigare i AMF-styrelse än Hjelmaugen så hon har varit med och be, eh, beviljat eh, hans eh, så kallad guldkantade pensionsavtal vi ska ta upp det i samband med pensionerna Tillsammans, tillsammans, för människans rätt Vad vi gör är vad vi ska för Och ingen kan stå utanför Alla tillsammans, det finns inget annat sätt Framtiden kan verka hoppnös Men det är människan som skapar den De bomber som bräcks över byggar och fält om du får i ditt bröd En värld som är full av så många svält Och av några fås överflöd De fattiga sakerna stiger man ut Magnaterna tar och de spar Och hur ska den orätten en gång ta slut Det finns ändå bara ett svar Alla tillsammans Tillsammans för för människans rätt. Och vad vi gör, är vad vi skapar, och ingen kan stå utanför. Alla tillsammans, det finns inget annat sätt. Framtiden kan verka hopplös men det är människans rätt. Ni lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska parti i Burröf och Sveriges Kommunistiska ungdomsförbund. Det som är i studion är Viktor och Jan. Telefonnummerna till studion är 040 43 70 70 eller 040 43 70 71. Vi pratar innan om arbetslösheten. Det var lite fackliga frågor. Det är ju avtalsravelse nästa år, en superavtalsravelse kan man säga, 3,5 tusen människor, eller 3,5 miljon människor ska få nya avtal. Och arbetsköparna har ju naturligtvis gått i, redan gått ut och sagt att det är dags att sänka avtalen därför att eh, för att rädda Sverige från krisen nu är det bara det att de har alldeles, de har alldeles fel som vanligt. det är inte Sverige som är i kris utan det är kapitalet som är i kris det är bankerna spekulanterna och de som är i kris visserligen försöker de alla medel väl dra över bördorna på det arbetande folket och på arbetarklassen men det ska vi inte låta dem lyckas med genom att med den höga arbetslösheten som hot så vill man alltså då tvingar tvinga folk till att jobba för lägerlöner. Vi har sett i IF Metall och nu unionen tvingades också att backa från det. De kan också tänka sig nu gå med på lägerlöner och kortare arbetstid. Men det kom genom ett beslut i arbetstomstolen. Så alltså de var ju stämda till arbetstomstolen för att de inte gick med på det. Och det innebar att de eh, gjorde en förlikning innan med det. Och, och det är naturligtvis, de visste ju att de hade förlorat i arbetsdomstolen. För arbetsköparna och kapitalet har all rätt på sin sida redan det är därför man är naturligtvis eh, gör eftergifter för dem. Därför är det verkligen dags att ta kamp för de fackliga rättigheterna. Men nu skulle vi prata om EU-valet och det, detta handlar ju mycket om EU-valet för naturligtvis ju. Det är ju väldigt årgången som vi har sagt för, för kapitalet- och som har som uppgift att stärka arbetshjälparnas makt. Och det är ju därför naturligtvis- som eh, arbetshjälparna och, och statsapparaten med alla de politiska partierna är så ivriga för att få Lissabon-fördrag och få eh, EU-traktaten fastställd. Vi har ju berättat flera gånger om att 80% av lagstiftningen som berör Sverige den stiftas nu med i Brussel. Och, och det, det är ju klart enklare för arbetshjälparna att stifta en lag som gäller i hela världen. Det kommer naturligtvis inte, om man fortsätter denna utvecklingen, om inte vi tar upp kampen med det, så kommer naturligtvis arbetshjälparna till att bestämma helt och hållet nere i bruset om hur, hur vi ska har det här i Sverige. Vi, ser, vi har ju sett för flera tillfällen nu olika domar dum, som har riktat sig mot arbetarklassen. För, för EU är det viktiga alltså att kapitalet har frihet. och tjänster och kapital har frihet att röra sig fritt över gränserna. Inga nationella begränsningar ska, ska läggas på kapitalet. Inga försök ska göras att styra kapitalet. Det viktiga är att skapa profiter. Mm. Sen finns det ju de som tror att på något sätt om man eh, i det här eh, i EU att man kan på något sätt reformera EU till att och bli ett mer eh, arbetarklass eh, EU. Det är ju den linjen som socialdemokraterna på något sätt har försökt att köra hela tiden med även om de själva har varit med och, och tagit beslut i just de här eh, frågorna som försämrar ju för arbetarklassen i hela Europa. Och eh, därför är det ändå, alltså EU är ju den har ju vissa, uh, alltså vissa. Uh mekanismer sig, som är alltså, som annars hade ju inte varit EU, det hade varit någonting helt annat. Och de sakerna måste alltid komma före liksom varje lands eh, vad heter det, eh, lagstiftning. Så, så att därför blir det lite löjligt att påstå att man kan på något sätt, man försöker hela tiden komma runt i Jo men om vi sitter där så kan vi ändra på det. Nej det kan man inte alltså för att de här sakerna är ju fastspikade. De här fyra friheterna som finns i EU som EU bygger på. I samma fall av de fyra friheterna de ingår i alla de här tre blocken: som man brukar säga: alltså med lagstiftning, utrikespolitik och så vidare som är uppbyggda. Så att därför kan det ju aldrig, alltså det enda, det enda man gör, ju är att man tillämpar de här fyra friheterna i alla former av lagstiftning som finns i de olika länderna. Och det är det som både eg har och, och, och kvätterna och som man vill göra genom både kommissionen och parlament och så vidare. Så, så att därför är det löjligt att påstå på något sätt att man kan reformera in EU på något annat sätt. Alltså det, man hade för, det, som alltså, det som reformismen tidigare här också, det som heter socialreform nu har det faktiskt ingen som kör med det längre, men socialreformismen körde ju med det i nationell skala tidigare, att man skulle på något sätt reformera fram en bra, en snäll kapitalism, en ho hormonkapitalism, kapitalism med ett mänskligt ansikt, det har aldrig fungerat någonstans överhuvudtaget. Nej, alltså EU slår fast att eh, kapitalismen är enda vägens politik. Men det är naturligtvis en myt. Det finns en alternativ till ett kapitalistiskt samhälle. För vår del är det naturligtvis det alternativet till ett socialistiskt samhälle. Där det arbetande folket har makten och bestämmer över vad som ska produceras och hur det ska produceras. Vi är inte bekända av ett samhällssystem som vars främsta uppgift är alltså att producera profit åt ett ytterst litet förtal, Utan det är ju naturligtvis för hela samhällets bästa produktionen ska vi inrikta. Och det kan vi inte få med kapitalistiskt system. Det visar ju till exempel Volvo-affären där då Olle Ludvigsen som är en kandidat till EU-parlamentet för Socialdemokraterna äldre beviljar fyra miljarder i profiter genom aktieutdelning till till eller till kapitalisterna än räddar jobbet för 2000 av sina arbetskamrater. Menar, det skulle ju vara fyra miljarder skulle ju räcka ganska länge till att hålla dem anställd. Så kallat. Man fick ju naturligtvis kanske dra ner på tempet hela tiden. Men det är ju inte så att det fungerar heller i kris. För när man sparkar ut en jäkla massa folk så är det också så att arbetsproduktiviteten ökar. Också därför att de som är kvar får göra mycket mer arbete. Det är inte så att man, att man skör ner. Om man ska producera tusen bilar mindre så, man ner. så sparkar man ut arbetskraft som motsvarar det utan man sparkar ut ännu mer. Samtidigt ökar man pressen ju på de som är kvar. Därför att de vet ju, och människor är rädda av sig, det är, är lite synd. De vet ju samtidigt att utanför portarna så står det många som är arbetslösa. Så därför känner de sig pressade naturligtvis att eh, jobba mer. Folk protesterar mindre när, när det är sånt. Men det måste vi komma förbi. Vi så första maj-demonstrationerna. Hur snälla och tomma de är här i Sverige. Om vi jämför med andra länder. Nu ska vi inte snacka om EUs det det, ansökarland Turkiet. Det var ju riktiga och Det stod, så ut ut eh, ungefär som när man bombar Israel. Bomban i Palestina och vatten kan även ta och så bränder. Men de franska bilarbetarna, när man försökte lägga ner en eh, gummifabrik. Ja, då tog man alla däcken för gummi för bäcken och hällde upp dem. Sen får de ju naturligtvis göra nya. Och jag menar, det, det, det behövs lite bättre kampande, både bland de arbetande folket också. Och det finns anledning för och massa men det kommer vi in på senare. Men att vi måste, vi måste kämpa på alla eh, former mot alltså att det lilla företaget ska skriva ut sig att vi ska alltid bli ledande man hade 1500 miljarder att hålla så kallat bankkapitalet skadelöst men man har 20 miljarder för att satsa för att rädda jobben det, det visar ju naturligtvis hur staten ser på det den statsapparat som består av riksdagen och hela skiten den fortsätter med den politiken och även den begränsningen av den offentliga sektorn slår väldigt hårt. Därför att vi vet ju att EU är en del av det imperialistiska systemet. Har soldater i Afghanistan och många andra länder. I Irak och på, på, på många platser. Och även alltså, militären är en del av den offentliga sektorn. Så det innebär... Skickar vi fler soldater som nu alliansregeringen och SUS-regeringen också för den delen gjorde. Skickar vi fler soldater till Afghanistan. Då blir det mindre till sjukvård här i Sverige. Slå, så slår det den, den begränsningen av den offentliga sektorn. Den inte för att överstiga en viss del av bruttonationalprodukten. För militären och polisen. Och allt det är ju också en del av den offentliga sektorn. Så satsar man på fler poliser och fler militärer. Som ska slåss för imperialismens intresse, så innebär det att vi, vår sjukvård, vår eldomsorg, vår skola är åt helvetet. Det finns många slags kvinnor i världen. Det vet alla som sett sig omkring Några går där i lyxen och flärden Ibland dyra och kostbara ting Det finns kvinnor i siden och sammet Och det glittrar som himmelens päl Men den endaste kvinna värdnamnet Det är en ung rebell Rebell, hon är ung rebell, hon är rebell I vår klasskamp lyser hon segerställ Hon ger kraft och mod i strid När hon står in vid vår sida Vi behöver er, vi behöver er När jorden får sin löneslagskartell Hon är stark i frihetskampen Hon är ung rebell hennes hand är väl sliten av jobbet Men det hans lag hon är fast Under klänningen slår det ett hjärta Och det slår för vår arbetarklass Arbetsgivarna slutar med svamlet När hon reser sig och gett smäll. För den endaste kvinna värld namnet är en gång. Rebell. Hon är ung rebell, hon är ung rebell. I vår klasskamp lyser hon säkert ställs. Hon ger kraft och mot i strid när hon står in vid vår sida. Vi behöver dig, vi behöver dig när jorden får sin löneslagskarta. Hon är stark i friskhetskampen, hon är ung, rädd, vän. Du har på Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska Parti, Burlöf och Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund. Vi som är i studion är Viktor och Jan. Vill du nå oss per telefon här i studion om du vill vara med och diskutera det vi diskuterar just nu eller har någon fråga till kommunisterna om vår politik så får du ringa 040 4370 70 eller 040 43 70 71 Nu har vi där en en på luren. Vi skulle prata om eh, ni, den borgarfred vi. som man har beslutat om nu så. inför att eh, Sverige ska vara vara ordförandeland nästa halvår antingen svarar Viktor i fel telefon eller så ångrar han sig. Den borgarfred som ska som ska ske nu under tiden som eh, Sverige är ordförande från första juli så är ju Sverige ordförande Det nuvarande ordförandet i tjeck och, och Victor du hade en hel del om den där borgarfreden i, um, som man har ingått ett avtal om, alltså den så kallade oppositionen och alliansregeringen har ingått ett avtal, eller avtal jag vet inte om det är skriftligt eller sånt för de brukar alltid vara överens så det här är ju i så fall egentligen inget eh, speciellt annorlunda men under tiden Sverige är ordförandeland så ska man lägga det inrikespolitiska keblet åt sidan eller på någonting i den stilen nu trodde jag alltså eftersom det är 80% av lagarna som stiftas i EU så trodde jag ju i mina ivare kunskapet. Det är de vi berör sig Och det är det naturligtvis. Och därför får vi hoppas på starka protester under det kommande halvåret men det är det som är grejen med dig du är lite förnäven när det gäller att ha sådana här saker självklart så blev jag så lite förvånad att man skulle göra en sån här överenskommelse lite så undangömt som man gjorde vid förra gången. Sverige var ordförandeland det kan jag förstå men alltså att man går ut helt öppet och säger att ja, nu ska det råda boyfred i Sverige under den här perioden och, och, och alla går med på det så alltså. det, det är inte så. samtidigt som vi har nu ett EU-parlament där man ser Vänsterpartiet går ut med en sån här jättestor text och vi är den mest EU-kritiska rösten i, i, i Sverige. Här visar de ju liksom att de är inte EU-kritiska alls. De, de håller ju Fredrik Reinfeldt och allihopa andra i handen just under, det här, under den här perioden. När det är som viktigast kanske att kritisera just den politiken man för genom det. Här har man ju verkligen chansen att sätta sig på kartan i hela Europa och lyfta fram en röst och visa att alltså, vi är från Vänsterpartiet eller för det är väl en, äntligen det enda partiet där som ska ju vara EU-kritiska och alla de som finns i riksdagen. Eh, vi, vi tolererar inte den här du, politiken som man för genom Bryssel. Utan istället säger vi att vi ska hålla käften under den här tiden och inte säga någonting istället. Utan låta Fredrik Rennfeldt prata hela tiden. Ja, det är EU-valet kan man ju göra så som man tidigare gjorde i valet. Jag vet inte om man fortfarande gör så. Men där hade alla partierna tillsammans, alltså från moderator till USA och alla möjliga, hade en gemensam eh, kandidatlista. Så där fanns ju bara en lista att rösta på. Så kunde man gjort det i EU-parlamentet. För de enda som bryr sig om det där är EU-parlamentet. Det är ju faktiskt de som ska sitta där. Jag förstår ju att han, Olle Lodviksen på Volvo i Göteborg, att han är jag är av de 80 000 och plus kanske 200.000 i traktament och harvö och annat. Jag menar, de kan ju ha, ha en gemensam lista. Det hade ju varit bättre så hade de ju fördelat, alltså, röven riktigt. För där är, alltså, det är ju det det det pengast naturligtvis. De eh, 20 riksdagar, eller en Europaparlamentarik, de kostar förmodligen en. 56 miljoner minst per månad för Sveriges skattebetalare förmodligen mer men det innebär ju alltså ändå en utgift det är 5 miljoner som vi kunde använt sjukvård och sånt, men när gjorde dem då en gemensam lista så så kunde de ju ta det, kunde partierna själv förleva betala deras löner Jag tycker ändå att alltså det är Alltså, man ska inte svara i råd. Men alltså just, alltså, ett sådant tycklig är egentligen att man går ut nu i EU-valet. Man delar ut, jag vet att ryssarna delar ut en massa flygblad, men man ser aldrig dem överhuvudtaget ute på gatorna. Men nu, skälet att man ska få några platser i EU-parlamentet, så ser de ut och delar ut en massa flygblad. Så de går ju ut och så säger man, ja, ja, men den boliga regeringen, den får den här och den här politiken och så vidare. Men alltså, sen går man ändå ut och säger, och sen att nej, vi ska vara överens om det mesta nu under det här halvåret som eh, under en, en, en ni, under, ni, under tiden man också sparkar massor av människor och allting. Alltså så ska man vara helt tyst och inte säga någonting överhuvudtaget nästan. Alltså det det förstår jag inte. Nej, nej. Oh, men, men, men alltså så länge man uppskrivningen så och alliansen är ju överens om själva färdriktningen man är ju överens om vad vi behöver det är en helt ny politik för som har kört Sverige i botten är den här politiken som har bedrivit och den politiken är ju oppositionen och alliansen överens om man har vissa variationer av den, eller vissa, äh, vad ska man säga, små differenser på den. Men jag menar, när det gäller krispaketet så gudkände Mona Sahlin och allihopa deras, äh, han alltså hantering av krisen och gav dem beröm för den också. Men så man är överens om färdriktningen i politiken och det är den som vi behöver en opposition som vågar bryta vi måste bryta den politiken som hela tiden ser till att gynna storkapitalet banker och de rika med höga profiter och säga till deras intresse vi behöver en opposition som kämpar för det arbetande folkets intressen helt enkelt Ja man behöver ju inte en opposition som springer omkring och kärlar om eh, som vi tidigare pratat om vilken färg man kanske har på stolarna inne i Rosenborg eller något sådant För det verkar ju det, det är ju det enda som de verkar kanske sträcka sig till. Och jag menar. Det är precis som vi skulle komma in upp på med apoteken det här att man privatiserar apoteken det är ju också ett EU-direktiv i grund och botten egentligen och, jag menar, här, delar man, här är man kritisk mot de här sakerna men man ska inte säga att knysta om det egentligen nu när vi är ordförande alltså det är väldigt märkligt hur man kan för något sätt var alltså mot men samtidigt säger man för men alltså den där politiska opportunismen, man klarar ju av de här sakerna, jag, jag kan själv inte förstå hur man, alltså man kan sitta och, och i tv och säga de här sakerna sen så man på ett helt annorlunda sätt det påminner lite om stoppa matchen historien också här har vi en majoritet i Malmö där vi, vi har varit en av miljöpartister socialdemokrater och vänsterpartister som styr, de hade kunnat stoppa matchen om de hade velat, alltså de hade, i i, det, inte i själva kommunen utan i det, det andra organet där man bestämde att man skulle ställa in vad heter det nu jag. Där var man bestämd om man skulle spela för Fritid, äh, ja, fritidsnämnden. Ja. De hade kunnat stoppa matchen därigenom om de hade velat. Ja, ja. Men, men så, sen så gav man med på ett någon form av halvkompromissförslag. Sen är man ändå med i den gruppen som säger att man ska stoppa matchen. Men de stoppar inte matchen när de själva har möjlighet att stoppa matchen. Det är lite som det här med apoteken också. Man går ut och kritiserar att man ska privatisera apoteken. Men man, stopp, also, man kräver inte ett utträde ur EU eller någon form av någon annan politik som görs att man kan faktiskt stoppa de här privatiseringarna utan man är faktiskt med och bestämmer att man tar de här besluten att allting ska inte in konkurrensutsättas. Sen låtsas man att man är förvånad på något sätt. Men titta, men det är ju hemskt att man privatiserar apoteken. Men det är ju den logiska inriktningen. Alltså följden av den politiken som man för. Mm. Tvärtom är man mer och snäver in sig i den yttre genom Lissabonfördraget och andra utvidgade direktiv. Alltså man ger hela tiden EUs en större makt över Sveriges politik. Och det är ju det, alltså snart blir ju egentligen parlamentsvalen här också där meningslösa. Därför att det är ju inte så som man vill påstå att EU-parlamentet har någon viss form av makt. Utan det är kommissionen som bestämmer i princip allting. De, får, de har skyldighet alltså att lämna till EU-parlamentet som de diskuterar och då kan... EU-parlamentet förkastar vissa EU-kommissionens förslag, men det är inte så att man har rätt att lägga fram egna förslag och beslut som ska tas utan då är det vad som händer då, det är att det går tillbaka till kommissionen för att de ska arbeta ut ett nytt förslag och då, som sen parlamentet får ta ställning till och godkänns det inte då heller så behöver inte alltså, kommissionen bry sig om parlamentet så jag menar det inte så att parlamentet på något vis har någon politisk makt, ska man snacka om politisk makt då måste man ju ha rätt att styra över ekonomi och allting, visserligen säger man att man ska lägga en hel del beslut om jordbrukspolitiken på eh, parlamentet men det blir ju samma form av beslutsgång som man har nu i de andra öronen, alltså att man på något vis Alltså att kommissionen får skyldighet alltså att redovisa besluten för... Men allt det där, Rik Wunders, är den sorgen om att om man allting så skulle det på något sätt bli billigare och dess kvaliteten ska bli bättre. Det är det man menar ju också i det här med eh, när man privatiserar apoteken. Men det finns överhuvudtaget ingenting som någonsin har sagt att eh, varför man privatiserar någonting så alltså skulle det bli billigare eller kvaliteten skulle bli bättre. Utan tvärtom, man påstår på något sätt, ja, men i och med att det finns ett monopol, alltså när staten har det så blir det en, en sämre kvalitet. Det. Men det är ju inte så att det inte blir monopol när de privata äger det. Det finns ju monopol överallt. Det är ju inte så att det finns icke-monopol inom byggnadssektorn som ett exempel. Då har vi ju mer eller mindre Skanska och det är väl PAB också som mer jo, eller mindre... Framförallt är det ju byggmaterialindustrin som är verksam. Som är de är ju så, så att... Jag menar, då, då bestämmer man ju egentligen mer eller mindre... Sen det är det klart mm. att de har ju mindre ju som springer omkring. Och det där är ju, det är ju bara för att man ska visa att, ja men titta här, vi har flera konkurrenter. Ja visst när, när det är som 60-70-80% procent som ägs som 2-3 styra så har du kanske en hundra andra mindre firmor som ska slå som resten som får göra till exempel ett husbygge eller något sådant. Så låtsas man på något sätt att det finns någon form av konkurrens. Så, så är det inom, så är det också när det gäller eh, energin och så vidare. Så, så att, det är ju en lugn likadant är det när det gäller apoteken. Ju. Alltså vi vet ju redan att det kommer bli två eller tre stycken som kommer köpa upp eh, nästan alltid ihop av det som kommer att prioritiseras. Visst, det kommer att finnas en tjugo det kanske till och med kommer att finnas hundra men det, det är ju ett enskilt eh, apotek som kanske säljer någon mindre grej. Alltså, men utan och distributionsledet kommer också ägas av just de här Precis de här styra monopolintressen Så att de kommer ju Förr eller senare så kommer de ju konkurrera ut Allt det där också Så därför är det bara ett trams på något sätt Att man tror att det ska bli en större konkurrens Sen att det ska bli billigare Det, det är inte sant det gäller, För att just när vet du, I och med att staten äger apoteket Så har man satt en form av profitgrens som ligger på 17% och man får inte tjäna alltså mer pengar här alltså, än 17% nu när det blir privatiserat så finns det ingen sådan gräns utan tvärtom nu ska ju staten gå in och garantera profiten som ska ligga på en allmän europeisk nivå och den ligger ungefär på 33-35% det innebär ju i sådana fall att att vi kommer att ha läkemedelskostnader på ungefär 20% och då får man ändå tänka på att människor som har väldigt svårt redan idag att betala de här, vad som skulle kräpps egentligen där att göra medicinerna billigare inte dyrare. Tänk dig då som är pensionär och så vidare som inte har råd att betala de här medicinerna. Vad ska de då göra när de helt plötsligt får en, en, en, en läkemedelskostnad som ökar på ungefär 20%? Ja, vi kan bara instämma det du konstaterar på första maj. Svensk arbetarklassen är värda en bättre regering, regering. Men framförallt en bättre politik. En politik som ställer människans behov före kapitalets profeter. Falsk Matematik Som jo den patios so fat Jo den so Du snabbt på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burle. Vi som i studion är Jan och Viktor. Och vill du vara med och diskutera nu i det sista avsnittet så nu är det knappast att ta emot så många fler eh, samtal men vad, Vi skulle fortsätta prata, vi har pratat om EU, vi har pratat om allt möjligt. Vi ska fortsätta prata lite om EU, och då specifikt telekompaketet som har varit på tapeten under de senaste dagarna. Man tog ett beslut med att vissa delar, alltså det kommissionen hade lagt fram ett förslag om ett telekompaket som innebar alltså att att internetleverantörer skulle kunna tvingas så stänga av människor till exempel utan att eh, utan om, om man om man misstänkte eh, filnärladdning. Vi har ju pratat om nedladdning och sånt tidigare och då skulle man alltså genom eh, det direktivet som kommissionen la fram där skulle det vara möjligt för eh, leverantörerna att eh, att få eh, att eh, att de skulle stängas av helt enkelt, den som då hade laddat ner. Och det var vissa andra saker och sånt där. Telekompaketet var ju inte bara det, det var ju ett stort stort paket om en massa saker. Detaljreglering, hur vi ska kunna kontrollera och på alla sätt och vis. Det fanns i för sig även en del utbyggnader av telekomnätet och sånt och så. och men i varje fall så förkastades delar av det och då i och med det så går hela paketet tillbaka till kommissionen för omarbetning så bör det, som vi sa tidigare att kommissionen ska komma med ett nytt förslag som parlamentet sen ska ta ställning till och rösta det och sen är då så blir det kommissionen som lägger fram ytterligare ett förslag som inte parlamentet får en nybäsch chans att säga ja eller nötiga överhuvudtaget och då blir det som kommissionen bestämmer och, och ministerrådet och det, det har ju framställts som ett väldigt demokratins seger att man fick in alltså man beslutade då alltså att man inte får lov att avstängas utan rättslig prövning, det innebär att till exempel jag har Telia, Telia får inte stänga av mig om jag har laddat ner utan, utan att gå till en domstol, så domstolen ska besluta om att jag ska för lov att stängas av. Men det är ändå alltså löjligt att framställa det som en demokratisk seger. Jag menar, jag behöver inte stå för mitt eget internetabonnemang. Jag kan inte fråga stå för det internetabonnemanget. Och laddar jag då ner, eller mina barn laddar mig. så innebär det att min fru kan stängas av för, in, från internet. Det innebär alltså en form av, kan man säga, kollektiv eller familjebestraffning. Och, och om man inför den principen så borde man ju spärra en regnfält till exempel när en månad för hans far kör det lite rättsfullt. Och jag, jag menar för det finns ju på många andra områden. Eftersom vi ska ha familjebestraffning så blir det ju väldigt svårt för en, en hel del människor. Men här tycker man bara för att skydda kapitalets profeter att det är helt okej. Okay. Alltså, det finns ju andra, det som blir ännu mer komplicerat är vad själv om sk det sker på en skola till exempel. Ska man då stänga ner en hel skola skolasinternet eller på ett bibliotek eller något sånt, mm, okay. då, då får man ju stänga ner ja, på inte, då får man ju stänga. ner. Alltså Självklart är det, det är ju en, överhuvudtaget en idiotisk lag som och, och, som är väldigt teknik. Alltså man skapar en ny teknik egentligen så får man inte använda tekniken. Det, det, det blir ändå lite märkligt <laughs> att då, man ska på något sätt genomgriva en sådan lag och sen utöver det så skapar man lagar mot det som är ju som är, inte, som är helt vad ska man säga, rättsvidriga egentligen så man, man kan inte ju bevisa om man har själv laddat ner någonting utan det kan vara ju så att du inte har en brandväg och ska ingen granne ha laddat ner det genom att han surfar på, hon surfar på ditt internet ja det finns många möjligheter att runt det och, och det visar liksom men det visar ut igen liksom vem intresse är ja ta i allvarligast på. Det är ju naturligtvis inte medborgarnas i EUs intresse, utan det är kapitalägarna. Det är deras EU naturligtvis. Det är kapitalet Man agerar hela tiden utifrån att uh, man ska få en fungerande så kallad marknadsekonomi. Påstår man att man ska få en fungerande marknadsekonomi. Men det är ju naturligtvis de privata aktörer som har intresse att vinna på ett kapitalistiskt system. Det är ju naturligtvis det deras intresse, man till sist och vill slå vakt om. Det är därför de har massor av lobbyister och de vill då skicka ner en massa EU-parlamentariker som inte är någonting annat än lobbyister profita profitorerna. Men en rolig grej som är intressant att följa sen, det är ju, jag vet att eh, Google har blivit polisanmälan nu ju. Det är på privatpersoner som polisen, det är en form av sökmotor som finns på internet. De menar ju på att om man kan döma Pirate B för att ha tillhålla en viss tjänst egentligen. Så kan man göra samma sak med Google eftersom de tillhåller handla. Pirate B i sådana fall så därför så borde de också eh, egentligen läggas ner vad man inte får användas. alltså då skulle man egentligen inte kunna ha någon sökmotor överhuvudtaget på internet för det är ju en form av sökmotor kan man säga som parat B. nej det, det påstås ju alltså liksom att man bidrar till, till den då, och där och finns ju många också, och så om man hårdrar dem konsekvenserna så är det ju massa. då måste ju bilindustrin kunna ställas till svars för egentligen Mord, folkmord kan man säga För det är många som dör, inte bara här i Sverige På vägarna och sånt Genom bilkrockar och olika sätt Och det är ju andra som tillhandahåller har Mordvapnen Så där finns verkligen eh, mycket att ta i tur med. Men, men Men med det så säger vi Tack och jag Och en trevlig helg eftersom vår tid har tagit slut nu Nej, inte värtvis framåt kamrater vi lovprisar vår röda fana vår röda fana framåt kamrater vi lovprisar vår röda fana som segen ger röda fanan ska mot seger gå röda fanan den ska segen nå röda fanan ska mot seger gå Lever socialismen, leve friheten För alla utsugna stora skara Ska röda fanan signalen vara Och proletärer stå upp och kämpa Vår röda fana ska seger ge Röda fanan ska mot seger gå röda